Jó reggel, jó estét, jó napot! Annak függvényében, hogy ki mikor nézi meg ezt a beszélgetést, azt tudom, hogy ma hanyadika van, ma 2022. szeptember 21-e szerda van, és nem sok idő választ bennünket attól, hogy este vagy késő délután. Hármegyet hét legyen, fogalmam is, mikor kerül a beszélgetés adásba. Ennek a műsornak a szavatosság ideje másféleképpen alakul, mint a Tálas Péterrel készült, de a vendég is más. Bakács Tiborral beszélgetek, hogy ő beszélget velem. Puszi. Puszi. Nem fogom nagyon tudományosan kezdeni, mert az nem is állna nekem jól, mert nem szeretnék tárgyi tévedés, de van olyan, amikor híres sztárok, hiszen nincs is nem híres sztár, egy bizonyos életkor után, az öregségük, az anyagi helyzetük vagy másokból, mert erre kéri őket a rendező, igazi vagy kvázi trash filmeket csinálnak, hogy egyébként maga az életük a stresse vagy sz sem, személyte vagy sem, ahhoz kapcsolatba kéne lenni velük, de az ember nincs velük kapcsolatban, ezért csak kíváncsi. Ezt elsősorban azért akartam elmondani, mert az a benyomás, amit te egyébként a Facebook posztjaid alapján, vagy cikkek alapján, amelyek rólad jelennek, meg vagy veled kapcsolatosak, egészen más hangulatot árasztanak, mint amilyen időt most én eltöltöttem veled az elmúlt durván két és fél-három órában. Ez persze az kellett, hogy ahhoz, hogy biztos legyen, hogy pontos legyél, nem rólad volt szó, nem hogy a vonat bejére. Elmentem oda, ahol te dolgoztál, ott beszélgettem azzal, akinél te dolgoztál, és az ember kapott egy olyan benyomást, vagy szerzett egy olyan benyomást, ami egyébként ezekből a leíratokból nem tud sugározni, és amikor te egyébként megnyilvánulsz, Érdekes, de a szerepet játszaná, vagy bármi más, nem tudom, de azokból se ez a hangulat árad. Az a produkció, ahonnan te legutóbb kikerültél, ott nekem is felajánlották azt, hogy vegyek benne részt, hol megkeresett közvetlenül, azt követően, hogy én a 168 órától eljöttem, és fontos, hogy én el, és nem kirúgtak. Úgy gondolta, hogy az életkorom, a státuszom, valamint az, hogy elhagytam egy helyet, vagy akár más is hihette, hogy kirúgtak, és ki tudja, hogy ez már hanyatszor fordult elő, és azok, akik össze akart hozni, azok szintén hasonló cipőben másztak, már más jelegű cipőt hordtak, ez alkalmas lesz arra, hogy ebből legyen egy műsorszám, hát amely túlságosan sok időt nem élt meg, én eleve visszautasítottam láttam az ő tevékenységét a Facebookon, bár jóval korábban ismertem, és egy tehetséges operatőrnek találtam, és volt benne némi agodalom, havasherik miatt kevésbé, mert ő hozzá nem áll úgy közel miattad inkább, hogy nehogy azt következzen be, mint ami úgy tűnik, hogy bekövetkezett. Mi a történet? De gyorsan a végéhez kapcsolódjak. Én nagyon örültem, hogy vége lett. Tehát igazából, amikor a hollai fölhív, vagy akarják, hogy vegyek benne részt, akkor a múlt miatt mondok igent, meg nem meg nagyon veszélyes nemet mondani hogy valakinek, ha kívánságára ez buddhizmus hagyt, hogy mások jók legyenek de amikor becsődöl, és úgy tudom hogy veszekedés van a dolog mögött, akkor hát nagyon megnyugszom, mert mindig félő hogy valahogy visszacsuszok a, a médiába hogy szólt, akkor, hogy, hogy szólt a felkérés? Hogy szólt a felkérés? Hát, hogy kijönnének a lakásomba felvételt készíteni, az első felvételek nálam történtek, hát mondom, jó. És akkor bejött a Havas Erik, az Iván, Mateusz, Ő kicsoda. Az Iván egyrészt nagymenő ilyen ruha, nem, vagy anyagkereskedő, de nem ettől érdekes ő, hanem ő a P-mágnes, Picsa-mágnes zenekarnak az énekese, és képzeld, döbbenetes hangi tartománya van, 70 éves, és simán három-négy oktávokat bír, mindent el tud énekelni. Bolgár, jól főz. Ő őt már ismertem régebbről, csak igazi rock, tehát ha van rocker, hát akkor ő. A rockerek már 70 évesek, hosszú haja van. Csak mondom neki ez, hogy... hogy, hogy, hogy én csak csatlakoztam a dologhoz, és érülök, mert már nem hiszek semmi ilyesmibe ők. Mi volt a koncepció? Hát a piacirés mindig az. A De ez mit jelent? Az, hogy idősek vagyunk, és ránk az idősek kíváncsiak, és milyen jó ötlet. Nem tudom, a, a, a, na, most viccesen beszéljek, a, a magyar közgazdaságtan elmélet az, az egészen elképesztő szinteket mutat, akár a forintról, vagy a piacirésről van szó. De ő már... azt hitte, hogy ezzel pénzt lehet keresni? Igen, vagy pénzt, és hogy nézze. Karthalak. Karthala, igen. Én igen. egyet sem láttam. Én Én meg is már nincs is fel be... az interneten, a... tudom Igen, csak mondom neked, hogy hát holott. Uh... De a piaci az mit jelent, hogy kinézte volna? Szerintem azt gondolták, hogy olyanok, akik uh, nem tudják, hogy ki csuti, hanem tudják, hogy ki a havas. Tehát egy, egy régen szocializálódott réteg, uh, 50 fölött akik szeretnek nosztalgiázni, egyébként a beszélgetéseink az végig a múltról szóltak, tehát ilyen szempontból retró volt, az meg nagyon menő most, ha pénzt akarsz keresni. De volt-e eszközöd, de a másik két emberhez lett, volt kémiája a műsorban, ami elkészít? Én kézzel nagyon keveset beszélek, és blattolok, de az jól ment nekem a Megasztárba is, hogy kevés szóval, az, azt meg tudom csinálni. A, a Herrik mindent elúrral, hát az ő, ő, szólista olyan, mint a para, csak ö, azért mindegy, mert figyelj, hanvába volt az egész elképzelés, mert szerintem tényleg azt gondolták, hogy a, a, a, a havas állandó a fridi de azért nem tudta azt megcsinálni, amit a Fridi érte, Tehát, ugyanazt akarta szerintem valahol. De tényleg meg volt ebben az, mint abban az amerikai filmben, ahol egy hajdan volt stári már olyan egy garázsban legalább ott szeretne úgy viselkedni, mintha a Rivalda fény az rá betülne, vagy, vagy hogy volt ez? Kívülről nagyon szerencsétlenkedő volt. Miköz... nem értem, hogy ki Nem értem, csak mondom hogy nincsen benyomásom. Oké, amikor ott voltál, akkor milyen volt onnan eljönni, amikor elkészültek az egyes adások, azt hiszem, olyan nagyon sok. Hány készült? Hát ö, ö, elég hosszan beszélgettünk, tehát három helyszínen voltunk a Havasnál, a Ivánnál és nálam, és azt mondta az Iván, hogy azt rengeteg darabra szétszette, tehát egy fél évet tudott volna nyomni, órákat nyomtuk. De nem egy volt? Tehát te érezted annak a tartalmát, amiről szól volt? a tartalma mindig van, mert az emlékek miatt ö... hát azért jó, idősem nálam van de mint hogy veled ülök szembe, azért nagyon hasonlít nekünk is, te is voltál aktív és én is érted. Tehát annyi olyan pont van, ahol lehet mesélni. az egy nagyon fontos dolog, mert ugye mindig a Vonnegut jut az eszembe, akit talán a macska bölcsőben éri azt, hogy oda jön hozzá a repülőgépen valaki, és azt mondja, hogy te is a Harvardra jártál, én is a Harvardra jártam, minket összeköt valami, és akkor azt mondja a Vonnegut, ha jól emlékszem, hogy igen, te is a Harvardra jártál, én is a Harvardra jártam, én egy a jó fej vagyok, te pedig egy baromi nagy hülye. Az, amiről én te fokat. azt gondolod, hogy én mi össze, összetart bennünket, e, azt hívja, vagy emlékezetes szerint, jó, ő, ő hívta a nagybőmnek és akkor azt mondta, hogy ha meg akarod érteni a nagybömböt, hámoz meg egy igen. Igen. igen Jó, igaz. Az a... de... Nem csak nem, ez a hamis tudatát ismerem. Meg nem, valós, meg nem ismerem. műsorról kéne valami mondani. Elkezdődött. Ponton, hát elkezdődött, szerintem. Mindenki nézzen szembe a tényekkel. Ki dobta be a törők között? Ö, szerintem mi, mindenki. mindenki a, a, nem vettem részt a dolgoba, Azért van, szerencsém, hogy messziről látom a dolgot. Szponzorok, pénz, siker, lehetőség. Én már, de érted, én már annyira untam ezt az egészet, csak, csak mondom, hogy... Ö, a Tibinek van több százezres nézettsége. Tehát legyünk kemények és őszinték. Tehát az a azt gondolni, hogy te visszaemlékszel a, a 70-es vagy 60-as évekre, hogy annak... Nem, nem. Figyelj, a Bétót László, mondok egy példát, hallgatom a Retro Rádiót, felháborító. Tehát Bétót László elképesztő. B egyetlen szót használ. Ez a Cleveland Cleaver Revival volt. A Creedence egy Revival lesz. A létigét használja folyamatosan, órákon keresztül, és rengeteg hallgatottsága. Nem, akar, nem semmi bajom a Bétot Lászlóval, olyan, mint a mondjak durvákat, mint mondjuk a, a Hajdú B. István. Én hallgatok focit. Hát nem lehet. Hát érted, ez valaha egy szakma volt, Re, ö, öt 5 szóval, 10 szóval. Emlékszem, amikor meg aztán azt mondják nekem egyszer, tényleg oda a fülembe, hogy van öt másodperce megszólalni. Ez, ez megtöri. Jó, de ez azért nagyon Akkor így csinálj. Le lehet rövidíteni az időn. De a, na mindegy, ezért szálltak, az is nem is érdekel piaci és az egész nevetséges. Szerintem számát, azt csökkentsük. Jó, jó, bocsánat. Tőlem, ha bocsánat. Az indulat, ez kívánjám legyen. Nem, nem, bocsánatot kérek, be gyerekek a... is nézhetik. Így. A... Igen. Nem de az a... De a felnőttek se biztos, hogy ragaszkodnak hozzá. Hát a felnőttek legyenek keményebbek, azért nem igaz, hogy amerikai filmeket néznek a fuck mother állandóan. Hát azért az na jó, a dolog az a lényege, hogy pontosan erről beszéltem a beszélgetésünk elején, hogy ugyanakkor te közel sem vagy annyira szerencsétlen, mint hogy ezekből a szitu szituációban. Igen, igen, ezt, szerepet játszok, mondtad ezt a... Mondtad, De ez vajon, mert, hogy... ez miből adódik, hiszen Szerintem egyébként... a felületből, média felület azonnal azt adja. Hiszen Szalai Dániel, aki a média egyet viszi, a Havas Herrikkel való beszélgetésben, ahogy Havas Herrik visszaemlékezett erre a történetre, beleértve, hogy Szolai kifezette jót akart neki, hiszen promóciót biztosított, Igen. amikor pedig megszűnt, akkor neki szóltak, tehát nem a havas értesítette őt arról, hogy ennek vége van, uh, akkor azért meglehetősen kiméletesen bánt vele, illetőleg talán nem voltak olyan információi birtokában, ami nekem egyebek között abból adódóan, hogy én másokkal is beszélgetek, és ezt az egészet gyakorlatilag így kezelte a Havas, mint mindent, beleértve, hogy azt mondta, hogy hát ez a action tipikus esete, őt az ilyen nem rázza meg, de a többiek milyen hülyék voltak. És akkor mindjárt veled kapcsolatban olyan dolgokat lehet olvasni, ami. Azért nagyon furza, furcsa, mert ugye az ember azt gondolná, hogy egy társaság, amely összeáll, azt ilyen dolgok ö, nem osztják meg, vagy nem az újságból kell olvasni, független attól, hogy ez természetesen lehet a promóció része. Miért volt haragban bakáccsal, kérdezi Szalai Dániel, aki nincs tegező viszonyban Havas erikkel, Havas Herrik azt válaszolta, egyrészt idegesít, hogy állandóan jön ezzel a szalámi ügyjel, Másrészt pár éve elég hangosan kérte rajtam számom, mint tehát te, ő rajta havas herréken, hogy miért csak hármas kapott csiszár az államvizsgán. Mondtam, hogy bár nem tartozik rá, de az igazság az, hogy szegény Jenő egy roppont szar adott be, és hát egyetlen kérdésre sem tudott normálisan válaszolni. Na erre bakás hisztizet, hogy nem lehet ez szar az a dolgozat, mert ő írta. És az embernek úgy az jut az eszébe, hogy mi van, hogy tessék, hogy ez most milyen történet? Ez most olyan, mintha valaki egyébként azt mondta volna, hogy egy ilyen történetet Jó, jel, kell elmondani, mert ez lesz majd az, ami a blikben és igen, a borsban, és a fókuszban, és a nem érzem. tudom micsodában meg fog jelenni, és biztosítja azt a nézettséget, ami. Igen, igen. Az a baj, most beszélgetünk, és mások is hallani fogják, de mondani szoktam most már, ha valaki kérdez, hogy nagyon gondolja meg, mit kérdez, mert öreg vagyok, meg fog halni, és nem fog hazudni. Az, ami ott elle van írva, az soha nem történt meg. Most pont ezen gondolkoztam én, is, nem gondolom, nem hívtam fel senkit, nem irak, nem perelek, meg ilyesmi. Olyannyira a hazugság lett az egésznek a, a köre. Én a havassal azon hisztem, Nem, van igazság benne, ezt nagyon komolyan, nem akarom megbántani a havas, de Aronzont nagyon sokat olvastam. Tényleg időm egy részét könyvek között töltöm. És mind a mai napig nem hiszem el, hogy aronzonból olyan felkészült a, a havas, mint én. Tehát amikor megírom helyette a dolgozatot, akkor valóban háborgok másoknak, hogy hármas kapok, holott szerintem Arról az amerika... hogy te írtad a csiszár dolgozatot. Igen, igen. De ebben az nem a... szerepel. De, De tudja... Azt tudja, de ide leírva nincs? Hát jó, jó, hát most tudja, nem tudja, hát mindegy, a csiszár is érted most milánói főkonzolunkról, mit voltak. Tudtok már nagy követ. Már nagy, akkor gratulálok, hogy, hogy az amerikai szociológiai iskolát elolvasni, ismerni, szántam rá időt. De nem, nem baj, csak az, de az, az ez beszéljön? egy jelenetben van leírva, hogy mi találkozunk a tévében, szóval. Tehát én jól sejtem, hogy ez tulajdonképpen egy reklámelem lehetett volna, csak nem jött be, jó de közben elmondja. Jól sejtettem. Aronzon ez faktoid, na Aronzon faktoidnak hívja. A faktoid az olyasmi, mintha megtörtént volna. De mégsem konfabuláció. De nem, tört, nem konfabuláció, nem történt meg, de is így idő után ö, dokumentumán válik. Oké, okay, rendben van, de Havas Herrikes csak abban a reményben teheti meg, hogy nem lesz senki se, aki ezt száfolja, és akkor itt van egy... Hát nem, műs... táfoltam volna, csak te most felhívsz és megkérdezel. Hát én meg mondom, tényleg nem fogok. Téged egyébként nélkülem hazudni. nem zavarna? Tessék? Nélkülem ez nem zavar téged? Nem zavar, nem zavar. De olyasmit olvasol magadról, ami nem igaz. Nem igaz, már nem érdekel. Hát figyelj, olyan, olyan régen, régóta Ó, Jó, akkor itt álljon meg egy nem. pillanatra, mert azt árult már el nekem, ugye, mi nagyon régóta is, hogy, más, hogy azért akkor, amikor én megismertelek téged, akkor téged ez a világ nem vet körül. Hogy került körülöd? Körül... Hogyan kerültél te ebbe a világba? A média világába? Nem, nem. A, a melyikbe most? Most, most, most segédmunkás világban van? Nem, a, most nem, nem. Nem, tehát régen ilyen hírek veled kapcsolatban nem születhettek, és ez lehet, hogy nagyon. Ezt a tán... tévé tette. A tévé. Meg aztán. Onnan lett országos népszerűségem, és de azt van az de... szükség volt arra, hogy egy más bakácsot állítsanak be a népnek, mint aki te voltál, mert az egyébként kevés lett volna ahhoz, hogy népszerűsítsek. Ki kellett találni egy bakácsot, aki nincs? A, -a kérlek szépen, a, a, ki, ki volt a, a, a most a egy műsort az ATV-n várjál, régen tévés volt, mondja, be, a neve, a hízes nagy tévés volt. Ő mondta nekem 44 évesen, hogy bakács, kitaláltunk téged. De tényleg, tényleg ilyen, a, a, na, svábi. Hát ez megáll az ember, ezt, tehát... És pici igazság ugye van benne, mert valamit hozzátettek, faragtak, stb., de mondjuk azt, hogy 44 éves koromig is volt életem. Udám, én megismertelek, akkor te, akkor te egy legendás fiú voltál, ahogy most is, de az a legenda, a saját legendád volt. Most már úgy tűnik, mintha egy mások által szabott ruha által lennél legendás, amit egyébként ha amit nevesztel, minden, akkor nem nap, ismernek már. rád. Így igen, igen érdekes. De azt mondod közben, hogy ez téged nem zavar. Most már nem érdek, nem zavar. Nem zavar, tényleg és Volt, amikor zavart? zavart? Hát hogy ne persze. És miért hagytad, hogy újra és újra rád adják? Egyrészt azt gondoltam, hogy erősebbek nálam, hatékonyabbak nálam, és boldogtalanná tesznek azáltal, hogy figyelem őket. A pénz nem játszott benne szerepet? De biztos. De azt a nők költötték el, nem én. Ezt most komolyan mondom. Ez ki? A feleségek, meg ezekre gondolok. Nem, szerettem Hány őket, de. Volt? Hát kettő. Vagy igen, de mindig hazadtam a pénzkézzel, nem szeretem a pénz van nálam. Nem, nem, semmi gondom velük, csak mondom, hogy azt nem egyedül költöttem el. Tehát a feleségeket nem zavarta azért, mert egyébként ezzel pénzzel járt? Az nem tetszik, hogy nem, nem, nem szabad csúnyát mondani a feleségekre. De amikor nem volt pénzem, nem volt nőm. igen. De tudom, már most van nő. Igen, igen, most már minden változott, de csak mondom, hogy ré, most a múltról beszélek. Nem, nem gondolom, hogy a pénzért szerettek, nem gondolom, de ö, a nőkkel tudják költeni a pénzt. Úgy, úgy látom, és Neked a pénz sosem volt fontos? Hmm. Ezen kézzel összör gondolkodtam, meg mondtam, is másnak is, és lehet, hogy igaz, kézzel lehet, hogy igaz. Az nagyon veszi, az annyit nem, hogy nagyon veszélyes ember vagyok, ez halálkomoly mondom. Ugye, is gondold el a történelmet, meg a, a, a pénz, micsoda a, a szabadság ható ereje, rengeteg pozitív dologgal jár. De... voltál gazdag? Volt, volt. Amikor nem. én megismertelek, 91, kérdez, akkor kifejezetten 90, jól kerestem. Igen, igen, 94-95-ben 5-600 ezer forint volt a fizetésem, azoknak. Az, soknak az sok van. a sok, az sok. Sokat jártam Európában, az nagyon jó volt, ha van pénzed, mobilis vagy. Most nincs pénzem, a a maximum. A Vesztel mi volt meg? Hú, hú, a Vesztel az egy hosszú időszak volt, az azért volt jó, mert pénzt kerestem, és Underground független is tudtam lenni egyszerre párhuzamosan. Ez hogy csináltad, mert ez nagyon sok Vélek, nem, nem is tudom, nem tudom. Csak hogy érthető legyen, és sohasem, és ha soha sohasem, de ennyiben belopom magam. Ugye bennem mindig volt stár és bennem mindig volt az, hogy egyszerre legyek underground stár és legyek befutott sztár. Igen. És e, aztán arra jöttem rá, hogy én nem vagyok egy felület sztár alkatmással, a kettő összeegyeztethetetlen. E, volt bennem korábban irigység e, erről a kadarkainak tegnap hosszan meséltem, e, levetkőztem, illetve az idő lekoptatta rólam, okosodtam, hosszú időbe telt. De nagyon fura, hogy ugyanakkor a nép néhány embernek valahogy mégiscsak tolerálja azt, hogy egyszer ezen a két fronton tudjon jelen lenni, és ha a tilla már nem pontosan olyan, mint régen volt, azért a provokátor és a 25 éves 2 megemlékezés Várkonyi Andrea mellett valahogy igen. az embereket mégsem agarja, miközben nekem azért kicsit megakad a szálka a torkomon. Jó, igazad van. A esetében? Nem, mitől? A, nem, én nem Attila, hát, mi volt mi az a Tudta de azt, hogy mi az, amit az emberek elfogadnak, és mi az, amit nem? nem és az oha, azt, futta, azt gondoltam, évülő. hogy amit el fogadnak, azt majd én megmondom nekik. Megnézem közben, hogy jól mondom, mert a műsor címét csak csak valahogy nem vagy benne biztos egy De az, jól mondtad, provokátor, igen. Igen? Igen, nem, jól mondtad. Hogy, ö, mint a dzsedi lovagok, azt gondoltam, hogy átviszem az akaratom és a véleményem. A, ö, ez, ez az elején, később meg, hát később az mindjárt más megváltozik, az már nem érdekes. Nem. Miért nem találom meg, hogy mi ennek a műsornak? Nekem az volt a furcsa, mert mégis csak kérdést tettél föl, persze senki nem figyel rám. De én abszolút figyelj, csak a. hogy idejáig eljutottuk a, a netvilágában, mert mindenki a buszon a saját a a nézi. Ami amibe például én benne voltam, tehát a Veszter indulásától, hogy titeket rábeszélek arra, hogy nyomkodjátok azt. Megnéznétek ezt a provokátot? Képzelj, képzeljétek el, abban bűnös vagy. vagyok. Meg a gyerekeknek is rá, még a, a volt gyerekprogramunk. Az volt az érdekes, hogy az IS-nél nem ment át. Jó, hát az Underground működött, a társadalom működött, de például az élet és ezért kellett elmennem, mert a, az értelmiségi középosztálynak ez Azt Érted például, hogy a Fábrinak miért nem volt elég az Alternatív társadalom, amikor én megismerkedtem bele? az a 80-as évek legelején volt, igen. egy alternatív fiú volt. A Szőke András megmaradt igen. annak, a badár nem maradt meg. Nem maradt meg, igen. A badár... Eh, a pénzre kasz... mindig lehet janakodni. azért a pénz az... De ezzel mindig... együtt a badárt valamiért elfogadják, miközben nekem sántit, és egyfolytában úgy érzem, hogy le sem van. Min múlik? Min múlik a fáj? A hitelesség? Min múlik? Nem... nem... Nem tudom. Nagyon nehéz, nagyon nehéz a kérdés, mert érted a hajós meddig hiteles? Jaj, nagy Lóvasi András meddig hiteles? Jaj. De saját magadon ezt érzékelted? De most már nincs, ahogy meddig vagyok hiteles? Nem, mert én elloptam a és az csodálatosan bebukott az egész. Ebben a, a pillanatban az jutna az eszembe, hogy nekem hogy vajon nem szándékosan tette, de nem, nem. Nem, de de szerencsés eset volt ez igen. Mert a... Mint hogyha ezzel, mint hogyha valaki úgy dönt, hogy nem öngyilkos lesz, lesz hanem mert... ellopja a szalámit, lebukik, és aztán, mint magát. hogyha onnantól igen. kezdve már így lenne. Megtaláltátok, kérdéseim. De én emlékszem a provokátor, tudom, hogy provokátor, nyugodj. Ja, csak ne egy olyan műsor, tulajdonítsunk neki, aminek nem ez volt. bennem. Provokátor, Jó. Igen. Jó. igen. Igen, igen. Az, az egy nagyon érdekes helyzet, mindent megváltozik, Deus Ex Machina volt, igen. És én nem, ma már egyetlen nem a tillát, csak azt kérdezem, hogy a provokátor az ugyanaz-e, aki ott ül Bárkonyi Andrá mellett? Hát ez, a, ez ugyanaz, mint Szabó Isten a ez ugyanaz, ez a történet. Elfogadom, bár bonyolult az egybevetés. Meg gyerekek vannak, meg csak, az, meg csak arra foglak kérni, legfelje visszautasítasz. Ahhoz, hogy az ember egyszerű csak azt mondja, hogy mit keresek én itt? Ugye miközben senki se kényszerítette abba a szituációba, az nagyon furcsa érzés. Általában nem szeret róla beszélni, mert valamilyen módon szégyeldi. Függetle attól, hogyha elbeszéli, akkor könnyen lehetséges, mindenki fogja a hasát, mert egyáltalán nem azt érzi benne, mint amit te. Amikor én megismerkedtünk, akkor közel se kerültünk ilyen közvetlen viszonyba, mint amilyenbe bekeveredtünk az elmúlt, hát lassan most már tíz vagy több mint tíz év folyamán. A halastó, az hogy jöhetett létre? Egyáltalán hogy jöhetett létre az a szituáció? Ugye van az a vicc, amikor két zsidó van egy kémény, és az egyik azt mondja a másiknak, hogy tudok -e, egy viccet, még a másik azt mondja, mit keressünk mi egy kéményben. Tehát mit kerestél te ott az aranyhalakkal? Megélted-e azt, hogy ez egy nonszenz és akkor még nem tartunk a történet végén? Meg nagyon érdekes, hogy... Mesélj a történetet jó, abban jó. a formában, hogy vállalod. Van Lars von Triernek egy híres mondata, amit nagyon szeretek az öt akadályba, és remélem pár nap múlva megértem azt, ami ma velem történt. És az általában így van most is. Amikor történik felem, akkor ki látok belőle, aztán később értelmet nyer. Röviden mesélem, de félelmetes a dolog. A Henriknek van egy halastava. A havasnak. Igen, havas erények, igen. És abból azt kellett volna leengednem a vizet kitisztítani. Hogy került erre sor? Fölhívott, mert tudta, hogy én mindenféle munkákat elvállalok. És tényleg valószínűleg a parán keresztül szereztem a szám, nem tudom. A pillanatig nem voltatok zavarban ő, aki erre kért, és te, aki erre vállalkozott. Nem, nem, nem. Jól indult szerintem a munka, mert kifestettem az egyik lakást, meg a kertet rendbe raktam, de aztán jött a halasztó. Az nagy meló volt, igazából. Mi egy teljes halasztóba engedni a vizet, és kiszedni a halakat, és aztán vissza, kitisztítani, vissza víz halak. Maga a víz a technikai problémát, ott volt az ördög mert az egyébként elromlott időközben, de én közben a halakat vadáztam. Most de tényleg. Mennyi halról van szok? Nagyon 57 hal volt és te meg akartad őket. Meg. Igen, a havas egy idő után, majd mindegy, ez mondom, hogy a kérdezel, mindegy, le a Mondta, hogy az utolsó 15 halat, ha ne törődjek fele, menjen már És akkor arra gondoltam, hogy ki vagyok én, hogy élő dolgok fölött döntsek. Nem vagyok én isten, hogy melyik hal marad meg, melyik pusztul És én gondoltam, hogy kiszedem az összeset. És akkor, akkor rúg ki a, hala, a havas. Tehát így rövid, rövid lett a történet. E, nem értek fele egyet. <gül> <gül> ez komoly. De én láttam a halat érted, de kevés egy konkrét valóság volt. Tehát utána rohangáltam, próbáltam megfogni. De nem érezted azt, hogy tehát tényleg, mint a két zsidó, egy te ne... Megláttad magadat, uh, 61 egy Évesen, 62 évesen, amint halakat rámhoz, mi begy... Nem ez a fantasztikus. Csöngetnek, kinyitom az ajtót, és ott áll Henrik. Miután nekem köszönheti, hogy a halai túlélték valamilyen szinten, érted a dolgot, igen, és beszélgetjük. De nem baj, semmi hol, baj. Hol van az ajtódban? Ott, hol laksz? A Budakeszín, amikor ezt az elején, hogy hogy indult a felvétel ez hogyan volt? Csak én nem el... tudom, én átlépek néhány problémán. Hírunknak, hogyha megmentem az arany alakat, <gül> nagy dolog, de csöngetnek az ajtómunk. Jó, de egyszer csak ott... Ott, ott, ott, de ott állt akart? a kamera, meg jöttek az emberek. De, erről nem szóltak el. De szóltak, de érted, akkor is egy döbbenetes, hogy az utolsó kép a halastóvaktnál veszekszük, és én elmegyek. A következő, hogy... Jönnek de most balladások. tulajdonképpen miről beszélünk? Arról, hogy a Havasnak volt képe veled dolgozni, vagy hogy neked volt képe dolgozni? Nem tudom, miért ugott inkább, azt nem értem, hogy nem volt türelmes. Nem volt türelmes. De nem te csodálkoztál azon, hogy ezt követően ő bevett téged ebbe a műsorba, hiszen mondhattad volna neki, hogy a Havasnak. Mondhatta után nem. volna, de nem érdebb, nem tém, túlépek a dolgokon. Azon nem tudok túllépni, hogy műlik. a Havas is körülbelül ugyanazt gondolja, mint a kínaiak. Neked mondom, mert te fiatal vagy. Gyorsan, jót, olcsón. És az egész, mindenkinek a fejébe ez megy. Jobban járunk a Jó, csak lassan, és, és olcsón. Jó, beszélj hozzám. Én öreg vagyok. Jó, ez, De figyelek. nem kell bocsánat. Csak figyeljek. erre mondom, hogy érte, jó, gyorsan, e... jó, olcsón ha, enged le az aranyhalad az, tavakat. Azt az, az kérdezem tőled, hogy rossz a kérdés, nem lehet jobban feltétleni, hogy vajon az idővel, a te önérzetedben nem történt valami nagyon furcsa változás? Vagy én egy olyas... Remélem, hogy történik változás, hát az nem csak, hogy az sejten... de, de én azt gondolom, hogy egy, ha egy ilyen halas történet után oké, valahogy megesik velem, nehezen tudom igen. elképzelni, megesik, de utána nem dolgoznék együtt egy ilyen emberrel, ha csak ő nem kér bocsánatot. Vagy még egy Érte eset az lehetséges, igen. most hazudtál. Ugyanúgy hazud... <laughs> Ezt a halas is egyszer... Mesélek egy történetet, az megdöbbentet. De értem, mert magából indul ki, és azt mondja, ez Tibor hazugság. Annyira elképedtem, még mondtam is neki, ha hazugság, akkor is jó a történet. Apa tükkai... mondta ezt annak idején, hogyha nem igaz, akkor is jól hangzik. Igen. Igen. Tapasztalod azt, hogy egy bizonyos életkor után emberek, akik, teszem azt nagyobb véleményel vannak magukról, Igen. mint ami az átlag a legendájuk érdekében nem létező történeteket találnak. Abszolút. Rengeteg. Igen. Nagyon, nagyon sokszor. Igen. Ez hát, tartozó hát, tartozol közéjük. Hát biztos, biztos, nem tudom, hogy így kérdezik. Van ja. olyan történeted, ami nem igaz? És közben tűlesznek ja, azért? Hát azért komoly nehéz, de gondolkodni kéne. Mert érted, hát arra kéne emlékezni, hogy beszéltél egyszer egy újságíróval, és tudod, hogy nem mondtál igazat. Ja, igen, így, így tudatosan nem, hanem inkább úgy hazudsz magadnak, hogy nem veszed észre, hogy az hazugság. Visszatérve. Hát, hogy csábítok el egy nőt, azt el, el, elmesélem, és azért lehet, hogy nem úgy volt, de most már milyen. Oké, okay, ez, azt ezt értem, de az nem pontosan ez. Uh, amikor annak idején megismertelek, akkor az egy abszolút intellektuális szférának voltál egy fénylő csillaga. Ritkán szoktam ilyesmit mondani, <gül> nem fogom visszavonni. Uh, hogy neked volt-e vonzalmad a celebvilág felé? Egyrészt akkor még nem volt ilyen celebvilág, másrészt akkor nem is voltunk olyan viszonyban, hogy én ezt egyébként megtudhattam volna rólad. Amikor a megasztár kapcsán mindaz megtörtént veled, ami megtörtént, akkor valójában te azért kerültél bele, mert neked az tetszett? Hogy miért kerültem bele? Arra a, annak az arra. uszájába. Tehát nem ja, az nagyon tetszett. Nagyon, nem, nem, az, az döbbenetes a három. Nem, nem. Nem a pénz. Mondom, a, az, hogy mondtam valamit kedden, a szerdán végig tarolta. Két milliós nézettsége volt. Tehát nagyon vicces, hogy szoktam mondani példaként, ha azt mondtam a Rúzsamagdiról, akkor azt mindenki elhitte. Most, ha azt mondom a Ratkóci Huba jazzgitárosról, hogy én életemben ilyen jó gitáros nem hallottam, senkit nem érdekel, mert nincs a keret a fejem körül. Tehát ez Marsa McLuhan a csatorna okozza a hatást. Tehát és, és, és, és ezt korábban, amit értelmiségi nem éltek? Hát, a tízezer példányban olvasták az ést vagy a magyar narancsot, nem. Az és nem akkor ugyanaz. hirtel rájöttél ennek az ízére? Bírtam, igen, igen, igen, igen. Emlékeim szerint igen. És később, amikor ugyanez megtörténik, mert évekkel, vagy talán évtizeddel később, vagy még több, Puskás Péterről mondasz olyasmit, ami olyan vitát vált ki, mint hogyha egyébként a megasztár idejét írnánk, akkor az számodra természetes? Nem, az volt a döbbenetes, hogy képesek voltak Puskás Petiről ennyit beszélni. Mert én csak én megemlítettem a dolgot, mert véletlenül tényleg gondolkoztam, hogy hol lehet... Ez nagyon érdekes, hogy korábban gondolkoztam, hogy hol követtünk el a hibát, és egyszer kimondom a kutyák között, akkor kutyákkal foglalkoztam, hogy a Puskás Peti. És rákérdeznek a partizában. Nagyon érdekes, hogy eltég egy csomó idő, és akkor... A, az volt a döbbenetes, hogy rengeteg cikk született. Azt te tudtad, hogy a partizánban miért akarnak róla arcképet festeni? Nem, nem, miért? Nem. Pedig ez egy fontos dolog. Én például pontosan tudom, hogy miért akarok, és azt is tudom, hogy milyen arcképet szeretnék róla festeni, amihez persze kelleszte. Rossz a kérdés, Én... de nem Akkor... tudom jobban föltenni. Melyik ökonomikusabb, melyik egyértelműbb életvezetési vonal a megasztár ig, vagy a megasztártól? Ez két egészen más vonal a te életedben, miközben ugyanakul a szeméről van szó. Szerintem érthető, amit kérdezik. Igen, csak hogy még egyszer az igét mondanád, hogy pontosan... Én azt mondtam, hogy ökonomikus, de nem feltétlenül Igen. ez az jó. Tehát, hogy melyik tűnik egységesebbnek, melyikkel állsz te jobban barátságban, miközben időben nyílva ja, a Ja, egyértelműen közeled. a megasztár után, a bukás utáni. Igen? Igen, igen, egyértelműen. De ennek mi az okod? Szerintem... Ugye, mire te oda eljutsz, addigra gyakorlatilag felépített az életed. Ugye én igen. voltam az Zánkán építőtáborban, igen elrontottuk a vasbetonozást, és mire azokat a vasakat bele kellett volna ragni, addigra megszilárdult. És amikor én ott nyomkodtam, akkor mondták, hogy jelájártás, ebben ne próbálkozol, hát, ugye teljesen hülye voltam, mint másban. És ott próbálkoztam, és mondták, hogy ez nem megy. Nem ilyen értelemben, de azért te akkor már egy megszilárdult egyéniség igen, voltál. Igen, igen, igen. Már... Sok hazugság volt abban. Abba az Akkorábban? Az igen. Mi? Fú hazudtam a körülöttem lévőknek, feleségemnek. Hát például bármit, nem mindegy. Hol voltál? És akkor hazudtam. A hazugság nagy. Oké, okay, ebből keveset látott a külvilág, Igen. de az értelmiségiek, akik között, ahol te írtál, ahol te megnyilvánultál, ott, ott is ott Nem, nem, ott kevesebb volt, de például ezért is kedveltek. Nem, nem a kritikai vélemény nyilvánításban hazudoztam, hanem... Nem tudom, a, a, figyelj, a vágyaimba, figyelj, olyan szörnyű Fodor Gáborba hittem, fölfoghatatlan ma már. De a, a Fidesz, azt nem tudják a nézők, a Fidesz szétszakad. Fodor Gáborral megyünk át a Magyar Narancsét, a Szabad Demokraták Szövetségéhez. Borzalmas! Hogy hogy Jó, csak ezt? ebben el... az egészben az a furcsa, De... hogy Renged, az egéllyel, az, egéllyel, az életed, amiről beszélsz, abban volt Fodor Gábor, igen. a Megasztár után. És a Gyárfás Tamásban nem csalódta. De a, a Megasztár után már nincs Fodor Gábor. Tehát ott egy cezúra ja, van. Ja, ne, azt mondja, nem, az, az szerintem izgalmasabb és hitelesebb valahogy így az életem, hogy nem mások zajlik. Az egyébként fontos. Miközben lételemed. Miközben létel, igen, igen, igen. Tehát az exhibicionizmus létezik nyilvánvalóan, de valahogy tudom Ezzel Ezzel azért nagyobb mértékben vagy barátságban, mint ami igen, barátságban. Igen, egyértelműen, igen. Furra. Furra, de mindegy, igen. igen. mert... Furra beleértve, hogy bizonyos mértékig színész vagy, hiszen ahová én elmentem, érted <síns> <síns> <ha> <síns> most. Igen, igen, igen. Uh, hogy ne <síns> késél el, miközben valószínűleg nem késtél volna el. Ott én téged egy olyan szituációban, amelyet nem foglak tudni megmutatni, hiszen nem hordozok magammal a kamerát, és ez egy egészen elképesztő millió volt. Ugye, látod? Azt mondom, kézzeled, és ebben vagyok, rendkívüli nyugodt napjaim vannak. De arról van szó, hogy valakinek, egy ifjú tehetségnek segítesz lakást építeni. Igen, igen, igen. Jack, aki a házát maga építi, de nem lesz sorozad, gyilkosság, hanem inkább, igen, igen. Jó, jó, ö, nem most, hogy is mondjam, a privát életem sokkal kellemesebb, az ö, rettenetesen ö, idegesít, ha a média felületekre fölmegyek, és a közélet, értem, és a, de értem, az, értem, az, az, az borzasztó. értem, mert azt nem tudod kezdeni. De már nem, de, de már hála is. De a, a halak esetében is. nem érezted azt, hogy mit keresek én itt? Tehát nem röhögted el magad? Nem, kicsit Nem dühös, dühös voltam. mert azt gondolom... De mi nem elkezdtem meg oldnak, így, hogy így így még dühösebb legyél? Ja... Nem, jó iskolán volt, Kézeld az elején, amikor elmentem ilyen építőépéri vállalathoz dolgozni, és az eleje az, de az mindig az eleje nagyon durva, és az, ami rájöttem már régóta, hogy az mindig jót tesz. Munkásokkal, orosz, magyar, ukrán munka, részeg munkásokkal dolgozta. Na egy, egyetemesek, mert fantasztikus, takarítok egy munkás szálót, és van egy részeg 50-60-as melós, aki állandóan, ne haragudj, ez a jó szó, a takarítás. Majd az részben. lesz a kérés, hogy mégis ezeket majd fütyüljük. Ki fütyűjük az, az Én azt gondolom, gondolom hogy, hogy lesz egy röbkeriszol, mint csak fütyűjük De ez nem jó, Ért, érted? Nyugodtan hangba, csak. Érted, akkor alkohol nem, nem, szaggal oké, mondja, hogy a csinálsz, abba. Ez az, ez a bazolat. Nagyon régi magyar szó egyébként. Gyere, beszélgess vele, mert ha mellembeszélgess, mindjárt ordítasz is például. Igen, miatt. És nem. A... Annyival nincs messzebb, és nem hal nagyot. Jó. Igen. És... A Kurtás szerint szegény visszamaradott, de annyira nem. Jó. <gül> és Kurtás törlöm. az, aki a kalámbónak a, az anyósa, vagy a hofi anyósa, és nem lehet látni. Most olyan emberekről beszélünk, akik nincsenek itt. Igen? Itt vannak, de nem lehet látni, bocsánat. Törlöm a padlót, meg nagy mocsk van, és folyamatosan nyomja. És akkor gondoltam arra, hogy már 30 perc, 40 percet gondolj, hogy hogy azért én régen beálltam ezekbe a helyzetekben, meg stb. És letettem a képzelet a felmosófát, és elkezdtem mondani neki, hogy Covid idején mindent vállalva, kockáztatva, kockáztatva is. Azért, tak, olyan hangerővel, olyan üvöltéssel mondtam a, a, a melósnak a hogy infarktus kapott. Lement a földre, és akkor gondolkodtam arra, Jézus már az ember meghalt, de szerencsére jött a mentő, tehát a történet vége jó. Majdnem megmentem egy embert csak azzal, hogy érted, hogy, hogy beleálltam, és... Most már az van, hogy nem, nem, nem akarok belállni, nem akarok legyőzni, nem, nem érdekes. Ugye ez volt az a hang, mint a Günther Grászvádó dobjánál, amikor úgy visít, hogy megreped az üveg. Így, így van, így van. Azt el nekem, hogy vajon a Holla Éván attól kapott-e ihletet, hogy végül is az életem darabokban az lement az RTL klubon? Ő, ő, ő, ő nagyon régóta dolgozunk együtt, állandóan mindent rögzíteni akar, és az életem darabokban szerettem is, hogy megcsináltam, mert írtam, írtam, aztán abbagytam, mert példá az is mutatta az RTL, hogy amikor közelítősen semmilyen jelentősége nem volt, szerintem ahogy a megasztárban fontos volt hogy mit mondtam most egyáltalán nem érdekes, hogy mondtam de de el kell fogadni el kell fogadni, hogy ez van ö, ö, és abmiről beszél, igen, fejlőről. hát figyelj. Amikor olyan szinten elszakadsz minden, figyelj, én a magyar értelmiségtől olyan szinten szakadtam el, hogy el nem tudok -e képzelni. Frany Tamástól, nagyon komoly emberekről beszélek, nem akarom. Nyomják, amit. Nem is érdekel, azt se érdekel, hogy, hogy mi ilyen könyvet írt, vagy sokkal nagyobb árulásra kézem, mint ami más szinteken történt. Ez végül ki létrehozza azt, hogy egy ilyen nagyon szűk privát körben nagyon jól érzem magam. Igen, de ugyanakkor mégis magad teszel annak érdekében, hogy utolérjenek téged ezek a. Hogy nem, nem, nem, nem, nem ne ne türele? Facebook. A... Na, szoktam briccelni, elkaptak, hülye vagyok, nem Igen. figyelek, megúszhattam volna normális 12 ezerrel, de azt gondolom, szegény vagyok, nem tudnak mit tenni, buta Igen. vagyok, mert van egy Mertszim, két országban élek állandó úton, azért, mert mercsi autósok értik, 350 forint elkezd dagadni, BKV aladja a, a Magyar Bíróság végrehajtó szervezeteinek, nem is tudja, Tibi anyu, hogy abban a pillanatban rá, s hogy irodája, megvette a követelést, majd ugye ennek a bejegyzésnek a környékén derül ki, hogy szépen eladogatod a képeidet, Igen. a könyveidet. Igen. Az én környezetemben volt olyan ember, aki kártyaadóság miatt került oda, de ezt nem verte nagy dobra. De a, tehát, ilyenkor az embernek néha az, az, érzete, az a kérdés, hogy vajon a szégyenérzeted hol van, vagy hogyan tudod magadat ennyire pucéran megmutatni. Nincs szégyenérzet, mérhetetlen dű és harag volt bennem Ságy György és felesége iránt. Most már a feleség is bőribe van, tehát mondja, mert ő, ő. Tehát amikor megértettem azt, hogy a Magyar Bíróság végrehajtójélig karának elnökéről beszélek, csak ha nem tudom, hogy van fületek, és beszéltem ügyészsel, bíróval, ügyvéddel, nagyon sok emberrel, hogy ez az ember, a Róma jogot tanultam talán azért, a haszon fogalmát messze túllépi. Sajnos a siffer, akinek hiszek, mert többször volt közös ügyünk, védett is. Hát ugye van egy történet, amit nem lehet kihagyni, igen, hogy igen, ugye, ez el, ez most ez nem fogok Jancsika felé fordulni, ugye maga a történet között az, hogy a Budapest Rádióban, amikor én elutaztam, sok alkalommal megkértem a bokásot, hogy nem helyettesíteni ugyanazt a műsort, amit én csináltam, csinálja ő, és neki sikerült összevesznie a Mészáros Imi blúzzal, kinek az nevét tudja az ember megjegyezni góly motorosok, akik beperelték őt, aztán azzal is, hogy a meglehetősen furcsán szerepeltél a frisbűben a hajdópéternél, képes voltál olyan dolgokból üzletet csinálni, vagy legalábbis népszerűsíteni történeteket, hogy elképesztő, és hát ott ugye fellépett anyagi igényel Mészáros Imi bluz, hogy őt milyen kár érte abból hál' Istennek kimaradtam, tehát az rám nem vetített árnyékot, bár akkor éppen nem voltunk emiatt túlságosan jóba, és aztán utólag kiderült, hogy a Siffer azt mondta a bíróságon, hogy egy annyira alacsony hallgatottságú műsorban, mint amilyen a Kejfejancsi, olyan jelentős érdeksérelmet okozni, mint amire Mészáros Imibus hivatkozott nem lehet. Hát Csak akkor mondtam a Siffernek, hogy köszönöm szépen. Igen, de nem A, hát a farok méregetésben biztos nagyon kikaptam volna, tehát... Igen. Valós. Dorgálást kapta a magyar bíróság, létezik a legenyhébb fok, amikor azt mondták, hogy Tibi többet ilyet nem mondja. Ez volt a, a, a figyelme, a Fidesz főügyvédje állt velem szembe, tehát nem volt a Siffert, nagyon kedvem, csak azért mondom, hogy nem volt egyszerű a dolog. Nincs hogy a jutott. Tessék? nekem karas De a személyiségi jogi per volt, egyre igazítás volt. Um, Oké, rendben, ha vegyük ezt az egészet e, egységnek, akkor sem gond arról írni, hogy képeket adszel? Nem, adsz nem gond, nem gond, mert nem dragaszkodom a tárgyakhoz. A lényeg az, hogy a Ságy György ki lett fizetve, tehát három buszjegyért kapott 350 ezer forintot, aztán végül úgy döntöttünk a sifferrel, meg pár ügyvéddel, hogy csak akkor sikerülne megtámadnom, meg akartam a Magyar Bíróság végrajtói karát, hogyha egy politikai csoportosulás a parlamentben mögé Igen, meg mögé is hogy elméletileg hát meg a Nem, hoz. nem írtam azt, hogy el... Ja, irónia. Irónia, jó. Hát természetesen nem fogok szövetséget köti politikai erővel, így hát a dolog hanvába volt. De mondom nektek, hogy a, a japán, vagy az olasz törvénykezés, megnézitek, ott is hasonló problémák voltak. Ott a... a, a hogy hívják a japán maffiát? A... Na, majd mindjárt szemben jut a neve, híres a Jakuza. A jakuza törvény. Tehát bizonyos, ha megváltoztod a törvényi állapotot, akkor ki lehet írtani az államból a mafiózós elemeket. Ságyőr bűnöző. Magyarul, uh, a, a Magyar akkor... Végrajtó Bizottság elnöke egy bűnöző, és ezt akartam bebizonyítani, csak az a baj, hogy nem, nem álltak volna mellém olyan politikai erők, amivel ezt végig lehetett volna vinni. Magyarulat akkor is bűnöző, hogyha lelőnek, akkor is azt fogom mondani. Az a dologban a ez az olaszban is volt olyan, hogy a, a, a, a, az illető böribe van, és bevonatta az autómat. Érted? Jó, de azért szereted a dolgaidat megideologizálni. Ne, ebben mi az ideológia? Megyek az utcán, és azt hogy a rendőr, hogy a Ságy Györgyék lefoglalták az autómat. Mondtam a rendőrnek, aki nagyon normális volt. Mondom, Egy akire japani. hivatkozik, az tudod, hogy börtönben van. Nézd a cipőt, mondja, tudom. Jó, de miközben van a kettőnek egymáshoz? De értem. Hogy, hogy nem, értem. De de, nem, van nem az Oké, rendben van, hogy mennyire, mennyire értem, ahhoz elmegyek, odaadod nekem. Jánoska. Nem azt Nem, az, nagyon szépen köszönöm. Baksa Roland lesz a vendégem, hogy egyébként sorrendben hogyan kerülnek a műsorok nagy valószínűséggel. Most már utánat kell, hogy legyen. És abban a búcsúlevelében, amit a Facebookon kirakott, Igen. amikor elköszönt attól, hogy nem lesz többet újságíró, akkor azt írta egyebek között, hogy az pedig a nap megkoronázása többször is, ugye, hogy a bűncselekményekben való részvétele, még a Fideszes ügyészség által is vádolt képviselők bemennek, és törvényeket szavaznak meg arról, hogy te meg én hogyan adózunk. Te most gyakorlatilag ugyanerről Ugyan, lesz. Ugyanerről, igen, pontosan. Magyarul, uh, lett légyen uh, fiala bármennyire is a te pszichológusod, uh, meg kell, hogy nyugodjak, nem kell az ügyben nekem semmit se tennem. Uh, az a része, hogy a bakács ma békében él önmagával, ezt ki lehet mondani. Igen, igen. Mennyire lesz uh, halastó a valton? Az érdekes, nem tudom, csak mondom ez a jövőről az. A jövőre vek. valószínű, hogy a Pintés Sándor cégéhez az elszerződöm a Valton Security az biztonsági őrnek. Proforma vagy de facto Pintér Sándoré tartok tőle, hogy lehet. El... Ha ilyen latin szavakat mondasz, az forma, Jó, de facto. Hát, hogy... de facto és pro jure is. De igen, de ez nem baj. Csak én nem arra. tudom, hogy ővéje, tehát én csak ebben azt akartam érzékelni, hogy a Valton megítéléséről lehet tudni, hogy egy NER közeli cég, de hogy egyébként az... közel, a legmelőbb cége egyik. Jó, hogyan Jó. kerülsz te a Valtomba? Mit <gül> keres a légy a Fölvesznek, biztonsági jönnek, és éjjel elfogom zavarni Karigelit, hogyha be akar mászni a kertbe. Ez ugye úgy jött létre, hogy abba kellett hagynod a kutyasétáltatást. Igen, igen az abba hagyom, de azt nem beszélek. Nem oké, abba. de ugye ez a Friderikus félre történet, hogy ez a műsor nem jöhetett volna létre, de ebből a szempontból a kutyasétáltatás abba hagyása kellett. Ahhoz, Ahhoz, hogy, hogy úgy döntsek, hogy életem hátralő részében Fidesz legyek, és a Valtont cégnek dolgozzak. Mármint, hogy a, és azt te tudod, hogy biztonsági alkalmas vagy? szerepel ez hát, a... ma, hát ha annak nem, hát az, ne ügyeskedjünk, hát. Fáradjon már a Hát ennyi megy? Hát tényleg nem viccel. Színész voltam valaha, el tudok játszani egy biztonsági őrt. Ennyi.